la microfon este preotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute va aduce tuturor iubitorilor Cuvântului Lui Dumnezeu programul I-194 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, programul zilei de astăzi se va deschide cu prilejul meditației asupra versetului 1 din capitolul 17 al Evangheliei după Ioan. Așadar, astăzi cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom începe parcurgerea unui nou capitol din Evanghelia după Ioan. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc o întâmplare foarte interesantă, sigur, ceva care a avut loc autentic. Subtitlul Am greșit drumul Citeam că cele povestite aici s-au petrecut acum vreo 200 de ani într-o zonă unde foarte puțin știau carte. Un colportor a dăruit o Biblie unui cercetor care știa să citească. Ajuns în posesia acestei Biblii, cercetorul și-a zis Ha, iată un mijloc bun ca să câștig ceva bani. Voi citi din această carte tuturor acelora care vor voi să-mi plătească. Într-o zi se oprim în fața unei dughene a unui bătrân care făcea saboți de lemn și cerui acestuia milostenie. Cum îmi cer mie milostenie când eu sunt tot atât de sărac ca și tine?" zise bătrânul. Nu te supăra, ci mai bine dă-mi un ban, iar eu în schimb îți voi citi un capitol din Biblie," spuse cerșetorul. Curios, meșterul îi dădu un ban. Atunci cercetorul se așeză pe un scaun, deschise Biblia și început să citească al treilea capitol din Evanghelia după Ioan. Bătrânul ascultă cu multă atenție convorbirea dintre Isus și Nicodim. Auzind cuvintele versetului 16, meșterul a fost foarte mișcat de iubirea lui Dumnezeu care a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viața veșnică. La terminarea capitolului, cerșetorul se opri. Continuă, cerumeșterul. Nu, nu, un singur capitol pentru un ban, numai mult. Pentru încă un ban, cerșetorul a continuat apoi lectura, unde era relatată o altă întâlnire, iar la vorba despre Isus și Samariteanca. Bătrânul ascultă: Oricine bea din apa pe care o voi da eu, în vec va fi sete. Și bătrânul înseta și el după această apă. Astfel s-a văzut cuprins de dorința de a poseda și el o Biblie. După 15 zile, nemai putând să rabde, și-a închis Dugheana și a pornit înspre partea de nord al ținutului aceluia, în căutarea omului care dăduse Biblia cerșetorului. Și după oarecare căutare, găsi pe colportorul cel darnic. Cine ar fi putut să refuze pe acest bătrân de 70 de ani, care nu pregetase să străbată pe jos 120 de kilometri numai ca să facă rost de cartea cuvintelor lui Dumnezeu? Dar, dumneata, de unde știți să citești? întrebă colportorul. O, oh, nu, răspunse bătrânul, eu nu știu, dar fica mea știe să citească, iar în satul meu mai sunt încă trei persoane care știu să citească. Plin de bucurie, bătrânul a luat cartea și după ce s-a întors acasă, în fiecare seară, în dugheana lui, se strângeau mai multe persoane ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni însă nu asculta cu atâta atenție ca meșterul bătrân. După șase luni, bătrânul a simțit nevoia să viziteze iarăși pe colportorul care îi dăduse Biblia. Dragul meu, ce te aduce la mine?" întrebă acesta. Domnule dragă, citind cartea am înțeles că eu am mers pe un drum greșit și de aceea am luat drumul cel bun. Da, într-adevăr, învățase să cunoască pe Iisus care este calea, adevărul și viața. Într-adevăr, întâlnise pe Iisus ca și Nicodim și femeia samariteancă. Dragul meu ascultător, l-ai găsit și tu pe Domnul Iisus Hristos? Dar noi, cei care l-am găsit, mergem noi pe calea lui sau ne mai abatem și pe alte căi? Iată un subiect de meditație. Doamne, Tată cere, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă în față cu un duh de cercetare. Aceia dintre ascultători care nu l-au primit pe Domnul Isus Hristos ca Mântuitor, fătul să îl primească din timpul acesta iar noi ce care l-am primit ajută ne te rugăm să umblăm demn de acest mare nume slăvit și binecuvântat amin ce lucruri minunate ți arată Hristos și totuși poți din ele să nai niciun pal ne do сs și do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 ca și fiul tău să te proslăvească pe tine Dragi ascultători, iată ne ajunși la una din părțile Cele mai însemnate și mai atrăgătoare din Sfânta Evanghelie după Ioan Rugăciunea Domnului Isus. Origen spune despre această rugăciune Că nu poate înțelege pe deplin nimeni Până când n-a stat culcat pe pieptul lui Isus Cum a stat Ioan În rugăciunea Mântuitorului din seara cinei este cuprins pe scurt tot planul lui Dumnezeu de mântuire începând din veșnicie și sfârșind în veșnicie aici este arătată mare însemnătatea cuvântului lui Dumnezeu care dă viață sfințește și unește pe tot cei ce cred în Dumnezeu Tatăl și în Fiul Său Isus Hristos rugăciunea este scurtă, durează cam trei minute, simplă și cuprinde cereri de foarte mare însemnătate. Rugăciunea Domnului Isus din capitolul acesta 17 s-ar putea împărți în trei părți mari. Partea întâi este partea în care Domnul se roagă pentru sine însuși, versetele 1 până la 5. Partea a doua este partea în care se roagă pentru apostoli, de la versetul 6 până la 19 iar partea a treia este partea în care se roagă pentru biserică versetele 20 până la 26 așadar versetul ne spune după ce a vorbit astfel Isus a ridicat ochii spre cer și a zis vedeți toate, toate cererile noastre trebuie să fie numai după ce ne-am ridicat ochii și inima spre cer înspre starea de cer altfel ele nu au valoare înaintea lui Dumnezeu. Atâta timp cât suntem amestecați cu Pământul, cu felul lumii de a fi, rugăciunile vorbere și lucrările noastre nu sunt primite de Dumnezeu. Trebuie să ne ridicăm la untrul nostru spre cer, spre felul de a fi al cerului. Da, adevărata stare a omului în Isus Hristos, are și semnul acesta. După orice vorbire, după orice faptă sau lucrare, să poată ridica ochii spre cer și să mulțumească lui Dumnezeu Să vegem frații mei ca să nu vorbim și să nu făptuim ceva pentru care n-am putea să ridicăm ochii spre cer ca să mulțumim lui Dumnezeu Tată, a sosit ceasul, spune Domnul Isus, proslevește pe fiul tău ca și fiul tău să te proslevească pe tine Domnul Iisus a vorbit de mai multe ori despre ceasul său ca despre ceasul morții sale. Aici este vorba de ceasul proslăvirii sale. Făcând această cerere, vedem pe Marele nostru Mântuitor în atârnarea care l-a deosebit în tot timpul slujbei sale, deși era una cu tatăl și avea totdeauna conștiința Dumnezeirii sale. Ar fi putut, se pare, să intre el însuși cu deplin Drept în slava de care se dezbrăcase Pentru că prosl proslăvise pe tatăl său Dar nu voia să părăsească starea de atârnare față de tatăl Pe care a luat-o Om desăvârșit pe pământ în smerenie El va fi omul desăvârșit în slavă Ce ciudată smerenie El care ține cheile lui David Bate la poarta tatălui Și primește ca dar propriul său cer după ce se roagă Chiar către Domnul Iisus Sunt spuse aceste cuvinte Din Psalmul 2 cu versetul 8 ceremii. Dumnezeu avea un fiu fără păcat Dar nu un fiu care nu se ruga Strigarea Ava, adică tată Este semnul stării de fiu Rugăciunea adevărată Este semnul Adevăratului copil al lui Dumnezeu Iată că el se roagă este semnul după care poate fi recunoscut un moștenitor al slavei. În ce stare se găsesc cei care nu se roagă niciodată sau se roagă de formă? Cum poate locui în ei starea lor de fi? Toți cei ce cheamă pe Domnul în duh și în adevăr pot spune lui Dumnezeu Tată, ca Tată, iar ca Tată Dumnezeu caută oameni care se închină lui în duh și în adevăr. Ceea ce se desprinde în primul rând din rugăciunea Domnului Isus, Este proslăvirea Tatălui Ceresc Lucrul acesta trebuie să-l învățăm și noi Care credem și ne rugăm lui Dumnezeu Rostul unui copil al lui Dumnezeu pe pământ și în cer Este unul singur Să proslăvească pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul Isus Hristos Fiul Său în orice loc și în orice timp Slavă veșnică Marelui nostru Dumnezeu Tatăl vieții și Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru desăvârșit. În versetul 2 de la Ioan 17, Domnul Iisus continuă rugăciunea cu aceste cuvinte. După cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică tuturor celora pe care i-ai dat tu. Da, acesta este Fiul lui Dumnezeu. Plin de putere ca să dea viață veșnică oricui vrea să o primească. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, mereu în atârnare de Tatăl, ca să fie umplut cu felul lui de a fi în vederea slujbei vieții veșnice. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, împărat peste fapturi, peste împrejurări și peste timp, umplând totul cu viața veșnică. Așa era ca om fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Tot ce făcea, tot ce spunea și toată mișcarea ființei lui, totul răspundea viață, lumină și dumnezeire. El era pe pământ în vederea veșniciei. Trăirea, lucrarea și moartea lui era o calea prin care Tatăl Ceresc a trimis viață veșnică pentru toate fapturile care vor să o primească. I-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viața veșnică. Copile a lui Dumnezeu, fratele meu, crezi tu că ai altă menire pe pământ decât aceea pe care a avut-o Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus? Darurile pe care le ai, crezi tu că le poți folosi într-un alt scop? Timpul pe care îl trăiești, această mare valoare, crezi că poți să-l cheltuiești pentru altceva decât în vederea împărțirii vieții veșnice din Hristos? Darurile lui Dumnezeu date nouă credincioșilor săi, le-am primit numai în vederea vieții dumnezeiești și veșnice, atât în noi, cât și prin noi, pentru alții. i dat ca să dea viața veșnică. Să nu folosim darurile lui Dumnezeu pentru lucruri care nu sunt veșnice. Tot ce nu face parte din Hristos, nu este veșnic, pentru că Hristos însuși, este viața veșnică. I-ai dat putere ca să dea. Domnul Iisus n-a venit pe pământ ca să-i se slujească, ci pentru ca să slujească El. N-a venit ca să ceară, ci să dea. El a primit putere ca să dea pe sine însuși ca jertfă ispășitoare pentru toți păcătoșii. Cât de minunat și de limpede este cuvântul lui Dumnezeu. Ferice de cel care îl primește prin credință,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 iar cunoașterea se desăvârșește prin credință, cum citim la Roman 10, cu 17. Dacă înlăturăm cunoașterea, spune Spinoza, totul se înlătură. Ceea ce nu pricepi, nu posezi, scria Ghiote. Însemnătatea cunoașterii este tot așa de mare ca și însemnătatea credinței, când este vorba de mântuire, de viața cea nouă și veșnică din Hristos. La 2 Petru 1 cu 5 citim Să uniți cu credința voastră cunoștința Clement Alexandrinu, un învățător creștin din secolul 3 spune Firește că nu poate fi decât desăvârșit cel care a cunoscut desăvârșitul Iar acesta e același lucru cu a cunoaște pe Dumnezeu Și viața veșnică, spune întuitorul este aceasta Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu Când cunoști cu adevărat pe Dumnezeu Ai trecut hotarul celor vremelnice Și ai intrat în împărăția celor veșnice Ești tot mai liber de viața trecătoare Și tot mai stăpânit de viața veșnică Cunoașterea de Dumnezeu te eliberează de pământ Și te leagă de cer De felul de a fi al cerului Gheața nu poate stinge focul decât cu condiția topirii, adică a nimicirii ei. Nu putem cunoaște pe Dumnezeu viața veșnică decât după ce moare viața veche, eul, firea noastră în noi. Conviețuire nu este cu putință. Cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat atrage după sine cunoașterea Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos și apoi a tuturor fiilor lui Dumnezeu. Dacă nu cunoaștem și nu recunoaștem pe fiii lui Dumnezeu, nu cunoaștem nici pe Dumnezeu sau suntem la începutul cunoașterii. Semnul că îl cunoști pe Dumnezeu și pe Domnul Isus Hristos este că și în tine, în trăirea ta, ai viața pe care o au ei, adică felul lor de a fi, al lui Dumnezeu și a lui Hristos, și acest fel de a fi nu se schimbă, ci este veșnic. Nici pe tine nu te cunoști cu adevărat, dacă nu cunoști pe Dumnezeu Zice Comenius Un înțelept ceh din anul 1592 și a murit La 1670 Spune el așa Dumnezeu spune Cunoscându-mă pe mine O omule pe tine te cunoști Pe mine izvorul eternității Și al fericirii Pe tine zidirea mea Chipul meu bucuria mea Acesta este un citat din lucrarea Didactica Magna Cunoștința de Dumnezeu, scrie misticul creștin Talasie, este pomul vieții de care, împărtășindu-se, cel curat rămâne nemuritor. Dar cunoașterea de Dumnezeu nu vine singură în om, ci el trebuie să se deschidă pentru primirea ei printr-o muncă stăruitoare, cum zice Pavel. Noi răstornim izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Versetul 5 din 2 Corinteni 10 Ce înseamnă oare aceasta dacă nu luptă și muncă? Unul din rosturile adevăratului creștin este acesta. Să răstoarne izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Dragii mei, să avem grijă de gânduri, să le facem roabe ascultării de Hristos de felul lui de-a fi. În felul acesta dovedim că avem viața veșnică în noi. Nu trebuie să ne mulțumim cu faptul că știm multe lucruri despre Hristos, ci trebuie să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui și a suferințelor Lui și să ne facem asemenea cu moartea Lui, cum citim la Filipeni 3 cu 10. Aceasta este viața veșnică. Altfel de cunoaștere este înșelătoare și nu poartă viața. Cunoașterea adevărată, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, se face asemenea cerului, adică scaun de domnie al lui Dumnezeu. Iar Marcu Ascetul spune, una este cunoașterea lucrurilor și alta este cunoașterea adevărului, cunoașterea lui Dumnezeu. Pe câtă deosebire între soare și lună, pe atât este mai folositoare a doua decât prima. Așa cum s-a zis mai sus, credința se naște din cunoaștere, iar cunoașterea se desăvârșește prin credință. Prin credința în Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos, credinciosul primește viața veșnică, iar viața veșnică este viața care nu îmbătrânește niciodată. El intră în părtășie de gânduri cu tatăl și cu fiul În stare să se bucure de ceea ce se bucură tatăl și fiul În legătura de viață ca fiul al lui Dumnezeu aici pe pământ Și pentru veșnicie prin puterea Duhului Sfânt Cel care cunoaște pe tatăl și pe fiul prin credință Are ca rod o viață nouă deosebită de viața lumii Dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii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 Vreau să dezbatem puțin acest element, această noțiune a cunoașterii lui Dumnezeu, noțiune care ne este destul de străină față de ceea ce vrea Dumnezeu să ne ceară. Vedeți, a cunoaște despre Dumnezeu și a-L cunoaște pe Dumnezeu sunt două noțiuni aproape străine una de cealaltă. Am să mă folosesc de o ilustrație ca să putem înțelege deosebirea dintre a cunoaște despre Dumnezeu și al cunoaște pe Dumnezeu În primul rând am să explic că verbul acesta în limba originală are conotația de a cunoaște prin experiență Și uitați cum stau lucrurile, vorbeam despre o ilustrație nu am acum la îndemână numele și datele exacte Dar probabil că mulți dintre dumneavoastră ați auzit că nu știu cu câți ani în urmă Un mare acrobat, un acrobat vestit al lumii a promis că va face o demonstrație interesantă și foarte palpitantă S-a întins o mare frânghie peste Cascada Niagara, vestita Cascada Niagara am fost și eu și am vizitat-o dată. A fost cadoul soției mele când am plinit 60 de ani Și el a întins deci, o frânghie peste cascadă Și a spus că va trece în văzul spectatorilor Peste frânghia aceea A făcut primul număr al demonstrației S-a întors și apoi a spus Vedeți, ce credeți, pot să duc pe cineva cu mine? Toți au spus, da, sigur, că, da cum să nu am văzut Cât ești de îndemânatic atunci a pus mâna pe primul om care era lângă el, zice Suie în cărca mea, omul acela a fugit îngrozit Vai de mine, nu, nu, nu, cum să fac așa ceva? Vedeți, omul acesta cunoștea despre acrobat Că este capabil să-l ducă Dar nu-l cunoștea pe acrobat Prin aceea că nu-i s-a încredințat lui Un altul, probabil că era unul cu care lucra A spus, da domnule, eu cred că mă poți duce S-a urcat în cârca acrobatului, a plecat și a făcut drumul dus și întors. Între aceștia doi, primul cunoștea despre acrobat că are puterea, al doilea îl cunoștea pe acrobat, prin aceea că i s-a încredințat lui să îl treacă în mod efectiv. Când Domnul Isus vorbește aici despre cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Isus Hristos pe care l-a trimis el, se referă, asta este explicația originală a textului se referă la o cunoaștere prin experiență îl cunoști pe Dumnezeu în măsura în care îi te încredințezi lui mijloa celor lui de a te duce în cerul vestit mijlocul lui Dumnezeu sau haideți să spunem frânghia care ne leagă de celălalt mal însorit al paradisului este mântuitorul Domnul Iisus Hristos primit în inimile noastre prin pocăință și botez. Mijlocul pe care îl oferă lumea este un mănunchi de tot felul de rețete și prescripții, de tot felul de reguli și regulamente, de tot felul de practici religioase și de care orba fi fiind, cu nădejdea că poate, poate vei ajunge dincolo. Tu dovedești că îl cunoști pe Dumnezeu și pe Isus Hristos prin aceea că te vei încredința lui. Vei renunța la toate celelalte oferte de pe pământ, la tot ceea ce îți spune mintea ta, tot ceea ce ai pomenit la părinții tăi, tot ceea ce ai pomenit la străbunităi, orice vei renunța la toate acestea și te vei sui, haide să vorbim figurativ, în spatele Domnului Isus și El te va duce în cer. Aceasta este adevărata credință, aceasta este adevărata cunoaștere despre care vorbește Mântuitorul aici în Ioan capitolul 17. Și pentru că veni vorba, dragul meu, tu pe cine ai ales să te ducă dincolo? Ai ales religia în care te-ai născut, pe care ai pomenit-o? Sau ai ales pe cea a lui Dumnezeu? Nu te înșela dacă n-ai ales pe cea a lui Dumnezeu care ți-a oferit-o El și nu te-ai încredințat Lui în felul acesta pocăindu-te, n-ai să ajungi niciodată în cerul fericit al lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți să spârșim împreună cu El. Amin. Iubiți ascultători, cu nădejde că toți cei care v-au ascultat cuvintele acestea minunate ne vom încredința viețile noastre în mâinile Domnului Isus Hristos ca să ne ducă în cerul slăvit, facem cunoscută încheierea programului 194 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei ce se deschid să o primească. Amin. MULȚUMIT Dați voi slavă Când tu mă faci acum să am Atâta har cât altă dată Nici să-mi închipui nu îndrăsneam Primește jertfa